Parkfürdő. Izgulni, hogy jó legyen az idő, izgulni már előző este, amikor nem improvizál sem az idő, sem a táj, csak tényeket közöl. Strandidő. Szélcsend. Amikor felnő a felhő, éret lesz, mint maga a nyár, és akkor felmerül Kovács háza fürdő. Az első hely, ami nem battonya. Hogy azon túl is van világ, sőt, ott strand is van, főleg azért jövünk ide. Ez az, ami hiányzik otthonról. Később lesz, de amik fontos lenne, nincs. Kovács háza. Szembesülni, hogy mások is tudnak jól pingpongozni, nem csak a te világod lehet eleven valóság, és az az igazság kívül van a köreiden. A hely, ahol meglep a bukás és a siker egyhangúsága, a járási versenyek semmit mondása. Buszon ülve érzed, ahogy az akárcoklombiai elkülönítik a zajokat, úgy válasz szét mindent, COVI. A hely, ahol már nem ismer senki, a hely, amit utálni kell, mert elvette a járásszékhelyt, elvett mindent, ami alanyi jogon járt. A kovira menni orvoshoz vagy strandra, kényszer, néha árulás. Az árulás íze a medence klóros vize. Nézted a színes kabinajtókat a 30 fokos melegben, kerested a lányt, aki olyan más volt, olyan városi, aki visszanézett, és a medence szélén a vízcseppek a tengerről beszéltek.